або польською компанією В Вкотре мене, ні, не вразила, але привернула увагу не так заможність, як схильність до марнотратства мого нового гостя, його готовність щедро платити за все. Серед клієнтів фірми «Таємне бажання» зледарів немає але переважають люди, які гроші рахують. А тут із першого ж кроку розмах дорослого хлопчика, який гуляє не на свої. Я відразу впізнала його, гарного і стрункого. Фотокартку його мені вчора видав Пепербаум разом із другим траншем гонорару, який я, як вже згадувала, суттєво перебільшував мої попередні винагороди. Коли я перерахувала гроші в офісі на сьомому А-поверсі, у вухах звучало попередження Дарини Костюк. Дивіться, щоб вас не використали. А втім, що я можу? Якщо в якийсь непрямий спосіб, тоді я не могла що уявити, який саме, за моєю наводкою Мішель Арбріє примудриться відшукати ще одну триметрову скульптуру пінзеля і зробити спробу переправити її за кордон, то нехай його зупиняє славна українська митниця. Згадалися мої нечисленні поїздки за кордон і неприємний контакт із митниками які чомусь полювали на сувенірні іконки з Андріївського узвозу, що ніякої цінності не мали. Літак Мішеля сідав у другій. Отже, я зустріла його близько третій. Він запрагнув одразу ж взяти перше ліпше таксі, хоч я переконувала, що пройшовши десять кроків до виходу, ми знайдемо дешевшу машину – а вийшовши з будівлі аеровокзалу, ще дешевшу. Але у хлопчика, як я відтоді про себе почала його називати, з'явились вередливі нотки в голосі, і я гукнула того, на кого він тицнув пальцем, і той миттю підхопив його валізу і поніс її до свого авта. Мішель висловив побажання одну ніч провести в київському готелі, а тоді вже їхати до Львова. Але я твердо сказала, що міняти квитка не буду, що у нас комфортабельне купе, куди я взяла квиток заздалегідь. І на завтра такого може й не бути. І заважила, що коли з хлопчиком говорити суворо, він одразу погоджується з мамою. Якщо ж намагатись йому догоджати, то він немилосердно варитиме воду. Отже, ми спокійно приїхали на залізничний вокзал і здали його валізу до камери схову, де вже стояла моя. Я переконала хлопчика, що побіжна екскурсія по Києву йому не потрібна, бо він їде до Львова. І там будуть зовсім інші враження а в Києві можна буде затриматися на день чи два на зворотньому шляху, адже в нього квиток із відкритою датою. Він трохи поопирався, але таки погодився з мамою, і ми пішли до ресторану «Підземне місто», де мали залишати свої гроші забезпечені іноземці, яких доля закидала на Київський ЖД. І тільки тут ми сіли одне навпроти одного і подивилися очі в очі. Серед клієнтів таємного бажання ще не було таких гарних чоловіків, принаймні серед тих, яких накидали Маріані. Яскрава зовнішність Мішеля мимоволі викликала в мене сум. Це безпорадний, але, мабуть, цілком природний потяг розлученої жінки, хай жартома, але приміряти на себе усіх чоловіків, з якими зводить доля. Мішель Арбріє геть не пасував на роль можливого френда такої жінки, як я. І річ не лише в тому, що в нього красива артистична зовнішність і на 10 років молодший за мене. Річ у тім, що мені й досі подобаються шляхетна селина і батьківський погляд. Я звикла давати собі раду сама, але якщо вже сходжусь із чоловіком, то чекаю від нього турботи і оборони. Ще й досі з мужчиною мені хочеться бути дівчинкою, а не мамою бо як би хотіла, то й досі жила б зі своїм колишнім чоловіком, поетом Степаном Велитом. А втім, хіба я розглядала свою роботу в таємному бажанні як пошук чоловіка чи коханця?